У другому задньому куті біля печі велика чорна дошка. Поміст, мабуть, дерев'яний, але він зовсім нагадує дорогу. Володько увійшов, тримає у руці пім'ятого з подертим верхом кашкета і не знає, що робити далі. Учитель підійшов до купи лавиць, зняв одну, поставив її збоку, справа. Садись от здесь, здесь буде перша група». «Ти вже ходив у школу?» – питає вчитель, а руки свої тримає розчепірено. «Ні», – витиснув по хвильці Володько. «Ну от, так сіді. Може, є ще хто-то прийде. Я потім зайду». І вчитель вийшов. Володько сів. Коли затихли кроки вчителя, він несміливо зітхнув і повернув головою. Сам. деша. Перед ним шафа. Зліва заляпаним вапном вікно, справа – малий простір з рубкою і дошкою. Час від часу десь звідки за дверей чути окремі стукоти, окремі голоси. Забамкав десь годинник. Володько не знає, що то бамкає, і уважно наслухує. Далі знов тиша, навіть мух нема. На дворі сонце й теплота, далі за вікнами город. На городі високі, головаті, мов, решето, соняшники, черваті, жовті, мов, напасені корови, лежать гарбузи, головаста, густа, стоїть капуста, червоні, великі, мов, кулаки, висять баклажани. Між ними вештуються високопопітикані жінки і щось там роблять. «Коли Боже мій, хто прийшов, – думає Володько, – бо ж як ніхто не прийде, значить і навчання не буде» значить, треба вертатись з нічим додому, значить, не буде мати на завтра уроку, як це мав бувало завжди Василь, значить, йому не видадуть книжки, і, значить, усі його сусіди будуть сміятися. З дерманців він сам один пішов до тієї школи, бо решта всі або то замалі, або вже за великі. І довго-довго сидить так Володько, і гіркі думки лізуть йому до голови, Згадує і згадує Дермань, як-то там цього дня всі йдуть до школи, як-то після вертаються назад з торбинками повними книжок. Аж по деякому часі у сіннях щось заскріпіло. Володько насторожився. Хтось увійшов до сіний, і одразу шарпнулись двері класу. Володько чекає. Напевно, приходить ще якийсь хлопець, хай їх буде хоч двоє. Але двері відчинилися. І до класу вступив великий, дебелий дядько з рудою бородою і розпатланою без шапки чуприною. Володько пізнав у ньому одразу того самого, що свого часу ганявся за ним на тому дереві і занімів. Що то буде? За дядьком увійшов малий, худенький хлопчина, що дуже ж такельгає на ліву ногу. Ого, промовив одразу дядько дещо здивовано. «Уже й школьник є. А ти ще й?» Володько зовсім не Ось-ось, мабуть, пізнає його, але відповів. «Матвіїв. А, це, мабуть, з тих. З дерманців. А більше нема?» «Нема», каже Володько, трохи легше. Дядько, видно, його не впізнає. «Ага», кивнув головою дядько. «Так оцей маєш товариша. Звернувся до свого кульгавого». «А я от скам'єйки розставлю, біжи, ну, Євгене, до вчителя та попроси, яку, онучу та мітлу, де що заметемо, а ти, малий, остань поки». Володько встав, дядько почав двигати тяжечі лавиці, увійшов Євген з ганчіркою і мітлою, дядько подав одну ганчірку Володькові, другу Євгенові і сказав «стирайте куряву». А сам загремотів далі лавицями. Праця кипіла. Курєва виповнила весь простір, сонце, що скісно било до вікон, клало густі стовпи, хлопці старанно витирали вапняні плями, увійшов і учитель, з'явилось і відро води. Рудобородого дядька назвав учитель Сім'йоном Порфіровичем, і виявилось, що це шкільний сторож, а що той малий кульгавий Євгенчик – його син, і що ходить він уже до школи третій рік – Недурно він почувається тут, мов би, дома. Бігає, голосує, мов би, їх тут було копиться.